A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Magyar kockaműholdak, tudomány és üzlet. Bekukkantunk a magyar műhelyekbe. Honnan jönnek a kockák és milyen küldetése volt a magyar maszat egy műholdnak? A GRB alfa küldi az adatokat, de mi az a gamma felvillanás? Bekukkantunk a C3-es műhelyébe, itt készülnek a műholdak. a rakományt vihet magával a három egységes műhold, de mit hozhat a jövő? Kutyú híradónkban spotrobot a masra megy, és szó lesz a kereskedelmi űrugrásokról is. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok, ez itt a Postmodem Antivírus című műsor, űrkutatós, ürkütyös műsora, akik bennünket rendszeresen követnek, most nekik egy örömhírt mondok, mert megállapodtunk Pál Bernadett Mars kutatóval és bemutató csillagásszal arról, hogy mostantól viszonylagos rendszerességgel jelentkezünk majd ezzel a tematikával, tehát látogatunk majd mindenféle bolygókra és ki az űrbe, és mutatunk mindenféle olyan technológiai újdonságokat, érdekességeket, ami a mi műsorunkhoz kapcsolódhat. Úgyhogy már is bemutatom a ma esti vendégeinket, a ma esti asztaltársaságot. Természetesen itt van Pár Bernadett. Szia, Berni! Sziasztok! Jó estét kívánok! És akkor én azt kívánom magunknak, hogy jó kis műsorokat csináljunk majd az űrkutatás világában, a közeli jövőben is. Annyit azért elárulhatok rólad, hogy rövidesen te majd Japánban mész tanulni egy, egy szemeszter idejére, de majd onnan is majd jelentkezel nálunk itt a műsorban, igaz? Hát ehhez először azt kell, hogy megnyissák a japán határokat a külföldi kutatók irányába, hogyha ki tudok jutni, akkor egy három hónapra lelépek, igen, úgyhogy akkor éjszakánként fogok bejelentkezni, vagy nagyon hajnalban. Reméljük, hogy ez így lesz. És akkor bemutatom a csapatunk ma esti másik vendégét, aki itt van velünk már is a vonalban, Pál András, aki tudományos főmunkatárs és a GRB Alfa műhold fejlesztője, jól mondom, Andris? fejlesztője, ja, fő munkatárs. Igen, igen egy, egyik, egyik főfejlesztő csinál mindent, ami, ami a projekttel kapcsolatos, úgyhogy igen. És most is egy olyan asztalnál ülsz, Erre. Andrés, ugye, ahol egyébként hozzáférsz egy műholdhoz egy magyar műholdhoz a GRB alfához, és onnan az asztalodról is tudod irányítani, vagy legalábbis hozzáférsz mindenféle rendszereihez. Jól mondom? Amikor van áthaladás Európa fölött, akkor persze tudunk interaktálni egész hatékonyan, akkor lehet, igen, igen, igen. Hát most már olyan szempontból egy fokkal előrébb járunk, hogy, hogy ezek a műveletek viszonylag rutinszerűek, úgyhogy ezt kollégák csinálják, de azért hát egy olyan jó pár héten belül azért szeretnénk fölküldeni fölművelő frissítéseket. Na azt például én fogom csinálni a Na, erre a témára vissza fogunk térni rövidesen, de hogy mindenki értse, hogy miről beszélünk, előtte pár szót szólunk arról, hogy mik is azok a kocka műholdak. Indulunk is az űrbe természetesen, ahogy már jól megszoktuk évtizedek óta, elindul az űrrakétánk, de ebben az űrhajóban nem űrhajósok vannak, hanem egy csomó érdekes műszer, csomó űreszköz, műholdak vannak persze benne. Ez még önmagában nem lenne olyan óriási nagy dolog, de itt ebben az érdekesség, hogy ebben a Szójúz űrhajóban rengeteg műhold van, és ez teszi lehetővé, hogy ez a ma esti témánk itt megjelenjen, kocka műholdak világa. Pál Bernadett, maskutató és bemutató csillagász, itt van velünk, és... Kicsit mondjuk el a mi közönségünknek, beszéljünk arról, hogy mik ezek a kockaműholdak, honnan jönnek ezek a pici üreszközök. A történetük szerintem rendkívül izgalmas, ugyanis egy ilyen körülbelül 20 évvel ezelőtt Bob Twix űrmérnöknek a fejéből pattantak ki, mégpedig a Beanie Babies plüssjáték... <gül> uh, um, játékok. Kapcsán, ugyanis ezek a kis pici plüssfigurák, ezek ilyen kis 10 x 10 cm-es akril érkeztek, és neki támadt az az ötlete, hogy lehetne ebből valamit kezdeni, lehetne -e ilyen iciri-piciri műholdakat építeni. És ezt is nevezzük ilyen kis kockaműholdnak, vagy piko műholdnak, pici mini műholdnak, ami 10x10x10 cm-be belefér, és nem nehezebb, mint 1,33 kg. Tehát a kocka Szerintem. műholdak története nagyjából 20 éves, egyébként a műholdak világa az most már több mint 60 éves történelemre nyúlik vissza, hiszen az első Sputnikot a szovjetek 1957-ben küldték föl. Egyébként az se volt túl nagy műhold, ha jól emlékszem, ugye? csak az mondjuk egy-egy gömbformájú műhold volt annak idején. Hát egy 10 10 tízes kockánál biztos nagyobb volt. Igen, és egy egyfolytában. <gül> uh, amit, uh, amit a kockaműholdak jelentenek, az ugye elsősorban a miniaturizálás, és azért is fontos, hogy erről beszéljünk, mert itt a technológiának a megváltozása teszi lehetővé, hogy ilyen kisméretben lehessen műholdakat készíteni, akár mondjuk egyetemi környezetben is. Ugye az első ilyen kockaműholdak egyetemeken készültek benni. Így van. Sőt, a legelső kockaműholdakat ilyen uh, feladatként adta ki a, a hallgatóinak, uh, Bob Twiggs, illetve az ő munkatársai, hogy uh, egyfajta kihívás, próbáljanak megépíteni egy olyan műholdat, ami egy ekkora dobozba belefér. Tehát ez tulajdonképpen tényleg egy ilyen egyetemi oktatási keretek között zajlott. És utána később itt Magyarországon is a, a MASAT kockaműholda, ugye a bm n készült el, és annak is az egyik fő célja az volt, hogy kiderítsék, hogy egyáltalán tudnak-e működő, ilyen kisméretű, ilyen kompakt műholdat készíteni. Márpedig lehetséges, és egyébként a NASA videóján is pont ezt látjuk. Készítettek egy ilyen segítő-oktató videót, hogy, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni egy ilyen kocka műholdnak. Pál is egyébként itt van velünk folyamatosan a vonalban. Mennyire nehéz összeépíteni egy ilyen kocka műhold? Adat. Nagyon nagy kihívás technológiailag? Ti ezt megtapasztaltátok? Igen, igen, igen. Hát igazából nem mondanám, hogy, hogy nagyon könnyűs, nagyon sok apró részletre kell figyelni, úgyhogy mindennek egyszerre működnie kell. Nagyon jól ki kell tesztelni ugye az elemeket külön-külön, összeintegrálva, mi is azért belefutottunk egy-két olyan dologba, amíg már egy üzemeltetés során már, mint hogy amikor már ugye fölkerült maga a műhold az égboltozatba, akkor szembesültünk, és, és akkor úristen, basszus, na, ezt is jó lett volna kitesztelni, de hát, hogy úgy mondjam, mindig, mindig tanul az ember valamit valójában. A történetről már mondott az előbb pár szót Berni, hogy a Maszat egy műhold volt az első magyar gyártmányú kocka műhold 2012-ben egyébként. Van itt róla nekünk illusztráció, meg is tudjuk mutatni a Maszat egy műholdat. Aminek egyébként a fejlesztésében az az úriember is részt vett, ráadásul a csapat főnökeként, akit a műsor második felében is megszólal majd nálunk, Horváth Gyula. Itt láthatjuk a Maszat egyet. Tényleg megfeleltenek ennek a 10, -10 cent is méretnek ez a, ez a bizonyos kocka műhold És hát az elmúlt kilenc évben, illetve jövő tavasszal már tíz éves lesz a maszat egy műhold, azért elég nagy becsülete lett, sőt, hát sokan követték annak idején, igaz, Benni, hogy az élet pályája során hogyan fejlődik ez a, ez a műhold. Te mennyire figyelted annak idején? Hát annak idén ugye őt 2012-ben indították el, én akkor kezdtem az egyetemet, úgyhogy nagyon sok mindennel nem tudtam foglalkozni az egyetem mellett. Tudtam, hogy a BMM mellett van egy hatalmas kocka, amiről sose tudtuk, hogy micsoda, és hát az a hír járja, hogy elvileg az a Massatnak a, a, a szobra, ott a bmm nek az egyik épülete előtt. Remélem, ja, ez hogy gyorsan hadszúrjam be, hogy a Massat az a magyar szatelitnek az összevont szójátéka. Így jön ki a Massat. Igen, ami meg ugye minden mellett, meg a vicces is már, hogy a maszat is jelent valamit magyarul. Ugye a csillagászok mindig szeretnek ilyen vicceket szójátékokat művelni, ahol csak lehet. A kis maszat. Hmm. És aztán ugye volt az utolsó szakasza ennek az éleszpályának, Ezt mesélted itt nekünk a műsor előtt, hogy téged is érzelmileg megérintett. Igen, én rendkívül szomorúnak tartom, amikor véget ér egy ilyen műszernek az életpályája. Na most 2015-ben, amikor szépen lassan visszahullott a föld légkörébe a maszat, és elégett, akkor még az utolsó üzenete az volt, hogy goodbye world, azaz viszlát világ. És ilyenkor én egy kicsit mindig elszomorodom. Megkönnyezted maszatot? Utólag is, igen. <gül> de legalább gyönyörű szép négyzet alapú hasább emlékérmék is van róla, illetve emlékbélyegünk is van róla, meg hát az emlékeinkben is él, illetve van további folytatása is, vagy hát nem kifejezetten mondanám a maszat egy folytatásának, de a magyar kockaműholdak minél kisebbre zsugorításának a története még nem ért véget. Idén küldték fel a smog egyet, ami már csak 5x-5x5 öt centiméter, úgyhogy a következő már remélem csak két és félszer, két és félszer, két és fél centiméter. De az lesz. nagyon picike, akkor ez, ezek szerint a szabvány alá mennek. Ez lehetséges egyébként is itt a vonalban, hogy, hogy még kisebb legyen egy műhold? Ezt megengedik az indításnál? Megenged, megengedik minden további nélkül, itt igazából pont ezen a videón, amit nézzünk, ezen is már jól lehet látni azt a, azt a dolgot, hogy amikor azt mondjuk, hogy oké, felküldünk egy, egy kocka művoldat, oké, ez rendben van, de ez hogy hagyja el az üreszközt. Ez látszik ezekben a kis kék dobozkákban, amiket hát jó és spanyol nyelvjárásban diploiernek neveznek, amit, az a lényege, hogy ezt a műholdat úgymond szabályosan kontrollált körülmények között elengedje a rakétának ugye a végfokozatáról, vagy hát nem is a rakéta magáról a magáról végfokozatról, aminek az a feladata, hogy a megfelelő műholdakat ugye a megfelelő pályára juttassa. Uh, ugye a CubeSat, mint szabvány, mint kockaműhold szabvány, az tulajdonképpen nem is azt mondja, hogy milyen ez a műhold, vagy mi, milyen, oké, 10-10-113,5 milliméter, 10-10 centi, de a... Ja. Magassága az, hogy nem 10 centi, hanem 11,35 centiméter. Igazából ilyen apróságokra is nagyon figyelni kell, mert például nálunk is, a GRB-alfa integrációnából előjöttek olyan dolgok, hogy hát hogy bizony az egyik jószág, ami egy ugyanilyen kilőkő egy ilyen utazott, az bizony egy mm-re eltért. És hát azért az út számított, és akkor ott kellett a srácoknak egy kicsit, kicsit úgymond Milyen, irány... angolnia, Milyen irányba kérséget. tért el? Nagyobb volt, tehát beszorult a kocka műhold, vagy Kisebb volt, és ugye valójában egyik sem jó, ugye egyik uh, irányba való eltérés sem az igazi. Uh, ugye ezek, ezek nem véletlenül vannak ilyen szempontból standardizálva, és hát maga az a dokumentum, ami leírja, az is ugye száz oldal hosszúságú dokumentumot, hogy ezeknek milyennek kell lennie. Na és ugyanilyen sorozatban létezik ezek a Pocket King nevezetű szabvány, ami viszont ugyanezt írja le viszonylag nagy mérnöki pontossággal, meg mérnöki határfeltételekkel úgymond, hogy ezek az 5 x 5 centis műholdak hogy néznek ki. Tehát valójában itt nem csak az, hogy oké, okay, hasznunkra csapunk, hogy izél, hanem hogy ezeket a műholdakat valahogy pályára kell állítani, el kell, hogy hagyják biztonsággal ugye, magát a végfokozatot. És ugye nagyon is érdekes, mert egy ilyen Diplóer egységbe, egységben ugye, betehetsz három műholdat, három kicsi kockát, vagy egy nagyot, ami ugye pont olyan, mint a rat ugye 10x10x33 cm-es, viszont ugye itt arról van szó, hogyha egy műholdat van egy nagy, az úgy oké rendben van, mert hogyha nem tudja elhagyni ezt a deployer, akkor akkor az ciki, akkor, akkor a műhold tervezőját így járt, nem, nem sikerült pályára. Eltönna. de hogyha utaznak hárman is egy ilyen kis deployerben, és mondjuk a középső elakad, mert hogy rosszul méretezték be, hát akkor a legutolsó, aki a végén van, az se tud kijutni. Úgyhogy valójában nem is ő lehet róla, hogy nem sikerült pályára állnia. Tehát azért mondom, ezek nagyon kényes dolgok ilyen szempontból. Tehát érdemes ezt jól megcsinálni, jól összerakni, jól kitesztelni, mert, mert nagyon sok ilyen apró finom dolgon Elbukat. Ugye nekünk is az egyik ilyen technikai kihívás, amit hál' Istennek innen a földről a szoftveres frissítésekkel, meg ilyenekkel lehet, azért valamennyire korrigálni, az is egy ilyen kis egyszerű dolog, hogy nekünk is van ez a detektorunk, ami konkrétan magát a gamasugárzást próbálja érzékelni. Annak van egy-két tápegysége, ami egy kicsit ugye nagyobb elektromos zajt csinál az átlagnál. És akkor hogyhogy hogy nem? Végül, úgy, amikor az egész rendszer így összeállt az egész műhold tokkal vonul, akkor kiderült, hogy hát ez a tápység egy bizony kicsit közelebb került a GPS antennához, mint ahogy az egészséges lett volna. Így akkor most vagy az van, hogy vagy GPS vétel van, vagy megy a delektor. De kettő együtt az úgy nem igazán szereti egymást. Fú, nagyon izgalmas De, dolgokat hallunk pálandristól. Ugyanis így most tényleg bepillantást kapunk a kockar műholdak világába, és most megyünk is tovább, mert pontosan azzal a műholdal szeretnék foglalkozni, amit pálandrásék készítettek, sőt már el is juttattak az űrbe, sőt, már szolg elkezdte szolgáltatni ez a műhold az adatokat. Megismerkedünk tehát a GRB alfával. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. A GRB Alfa is tehát egy magyar kockaműhold, amelyet néhány hónappal ezelőtt készítettek pálandásig, pálandás és csapata. Mi volt az elsődleges célotokand is ezzel a műholddal? Erre szokták azt mondani, az ilyen típusú küldetésekre, ilyen típusú kísérletekre, hogy technológiai demonstráció, hiszem ez a legjobb szakifejezés amikor nagyon örülünk, hogyha valamiféle tudományos eredmény jön, persze mindenki, mindenki rettentő boldog, viszont igazából a cél az az, hogy bemutassuk azt, hogy ez a detektorrendszer, amit mi, mi megépítettünk, kitaláltunk, össze, összedrótoztuk a műhold többi részével, ez nagyjából tudja azokat, amiket úgy elterveztünk. Kikből áll a, a, a csapat? Jön. Tudósokból, technikusokból, mérnökökből? Kikből álltok ti? Vegyes, Vegyes, mi itten a Csillagászati Intézetben inkább, inkább kutatói vonalból jövünk, mondjuk ez persze ki megy. Ki vagy nézi meg, és szerintem az időnek a 80%-ában sokkal inkább mérnöki feladatokat látok el mostanában, mint sem klasszikus kutatóit, de ettől függetlenül, ettől függetlenül, papíron vagy végzettség szerint inkább a, inkább a kutatói létszámot gyarapítom. Aztán persze később ugye ez megint változni fog, mert ugye fölküldjük a műholdon a szoftverfűsítéseket javítgatjuk, reszelgetjük, és úgy egyre inkább át fog menni ugye, a projekt uh, tudományosba. És amikor tényleg az a izé, hogy ott van ez a detektor, nagyon szépen működik, minden szuper, és akkor most akkor próbáljunk meg ennél ebből minél több értékelhető tudományos adatot lehozni. Ugye végül is ez a fő cél itt ezen a képen is, ugye jó látszik, hogy maga a detektor az a a tetején van. Maradjunk Én is mondjam, itt ennél a, ennél a diagramnál egy kicsit, mert ez a diagram de. mutatja meg nekünk a célját a küldetésnek, ugyanis Pál Bernadettől kaptuk ezt az információt, mi így a Postmodern csapat, hogy, és akkor így próbálom szó szerint idézni, hogy a GRB alfa hogy leészlelte a gamma felvillanást. Na ezt értelmez nekünk, kedves is. mi ez a gamma felvillanás, és mi az, hogy leészlelni? A gamma egy olyan érdekes asztrofizikai jelenségek, ugye azt szokták mondani, vagy hát így lehet fogalmazni, azok az univerzumban a második legfényesebb kitörés, mint, mint olyan, hogy az első legfényesebb az maga az ősrobbanás volt. Tehát azok után, amúgy meg tudunk figyelni a, a világegyetem für, titkainak fürkészése közepette, azok a gagamma felgyullanás nevezetű események, amik valójában asztrofizikailag, hogy mi alakítja ki, itt két Két csoport is kiválthat gamma Egyik a nagy tömegű gyorsan forgó csillagoknak a végstádium, amikor, amikor a saját e, e, súlya ugye összeroskad, és akkor a felszabaduló gravitációs energia e, tulajdonképpen e, gamma sugárzás formában is távozik ugye a rendszerből. A másik meg az, hogy összeolvadó neutroncsillagok vagy egyéb kompakt objektumok az összeolvadás során szintén nagy energiás kitöréseket produkálhatnak. Tehát nagyjából ez a kettő teória, viszont az már elég hamar kiderült ugye a 60-as évek vége felé, amikor az első vele fölbocsájtották, nem ez volt a cél, hogy a felvilánsokat keresnek, hanem az, hogy megbizonyítsodjanak, hogy az oroszok nem csinálnak sútyiban atomrobbantásokat. Tehát hogy teljesen más irányból indult ezeknek a felfedezése, és amikor már pár év után, ugye nagyon sokáig nem is lehetett lepublikálni, tehát nem is tudom, három-négy-öt év telt el, még az első asztrofizikai cikk megjelent a témában a felfedezés után, mert hogy ez gyakorlatilag ilyen hadikitok, vagy katonai titoknak számított, ugye nagyon sokáig, és ugye itten az, a, az is az egy érdekessége a dolognak, hogy, hogy az is viszonylag hamar kiderül, hogy ezek a gamma sok bármik is legyenek, ezek vagy nagyon közelről jönnek, tehát én naprendszeren belül, vagy a tejütrendszeren belül is viszonylag egy közeli térfogatból, vagy bárhonnan jöhetnek szerte a világból. És akkor bárhi pillanatra a... hadd szakítsak meg, hogy azt mondtad az előbb, hogy, hogy lehet akár egy atomrobbanás, és ti meg tudjátok különböztetni a műszer? Tehát, hogy biztos az, amit itt a grafikonon láttunk, hogy az egy távoli csillagösszeomlása, vagy pedig egy atomrobbanás itt valahol a Földön. Ugye ezt nem csak a mi műholdunk észlelte, hanem, hanem más nagy műholdak is, amelyek kimondottan ez volt a cél, ugye nagy energiás asztrofizikai műholda, konkrétan a Swift műhold, és hogy mindkettő egyszerre észleli és atomrobbanás legyen, annak azért, nagyon, azért nagyon kicsi az esélye, ugye, mert, hogy, mert hogy mindkét műhold, olyan helyzetbe kell, hogy legyen, hogy ott a horizontján belül történjen az esemény a Földön. Úgyhogy azért az sem annyira valószínű, meg hát nyilván azért ez, erről, erről tudnánk, hogy ott valahol Alaszka partjainál, hát meg ugye ott viszonylag közel volt Alaszka partjaihoz a grb amikor ezt észre leten, de most az amerikai csak, csak észrevették volna máshogy is, hogy ott ott van és ugye nem nagyon fognunk róla, úgyhogy, úgyhogy azért ezt is ki lehet zárni szemben. Azt, a 60 70-es évben az még más volt itt a légkör ebben a témában, ugye nukleáris kísérletek, meg ilyesmi, tehát most már nyilván nem abból a helyzetből induljunk ki, hát itt már nem az a fő cél persze, hogy, hogy, hogy atomrobbantásokat detektáljunk így. Oké, okay, és akkor mostantól, ahogy haladunk előre az időben, gondolom, hogy ti is rutint szereztek majd ezekkel a megfigyelésekkel. Továbbra is majd a gamma kitöréseket figyelitek, készítetek új műholdakat, mi várható tőletek? Most a, a fő cél az, hogy kicsit meg tudjuk növelni az úgymond hasznos időt, amit a detektor megfigyeléssel tölt. Most olyan, hát, olyan 10 körül mozgunk, ezt sok szempontból tudjuk majd javítani. Ezen, ez a cél, hogy egy kicsit úgy finomhangoljunk az egész adatgyűjtésen, és hogyha ez minden szuper, akkor azért bízom benne, hogy pár hét múlva, vagy mondjuk egy ilyen szűk hónap múlva, azért már jobban be tudunk indulni. Hát a, köszönöm szépen, Pál András! És ha megengeded, akkor mi követjük a ti pályafutásatokat magának a műholdnak a pályáját is, hogyha lehet, követjük de, de, majd. Egyébként azt könnyű követni, mert ez a napszinkron pályához pont arról szó, hogy mindig délelőtt, illetve mindig ilyen késő este felé jön a műhold itt fölöttünk, Európa fölött. Úgyhogy legalább ennyi, hogy könnyű számolni, hogy mikor várható, mikor, mikor tudunk adatot tölteni, és akkor hát legalább dél, a délutánok szabadok, ahogy mondani lehet. Korán kell kelni, meg sokáig fölön kell maradni, de nekem van. És van egy weboldal, ahol hát ez... lehet követni a GRB alfát, ugye? Azt hát, több, több weboldalt csinálunk, ugye van az intézeti honlapon, a, a, a, GRG, a GRB alfa Konkori oldalon van, van egy kis rövid honlap, amit bemutatja, van pár kép, amit ott meg lehet nézni. Hol majd rengeteg időnk lesz, akkor ezt majd nyilván egy kicsit szeretnénk frissíteni. Igen, mostanában kezdtünk üzembe állítani egy vevőállomást is, kimondottan a a fához Hát szóval hogy elhagyunk, elvagyunk, elvagyunk, mint a befőtt, az a lényeg. A digitális világ érdekes. Postmodern. A műsorunk elején Pál Bernadett más kutatóval és bemutató csillagásszal elmondtuk úgy nagy vonalakban a kocka műholdak történetét, és emlegettük a Maszat egy magyar műholdat is. Ennek a műholdnak a hátterében egy olyan csapat állt, amit egyetemistákból, mérnökökből szerveztek, és a csapat vezetője itt van velünk a Skype vonalban, Horváth Gyula, akit köszöntünk. Jó estét, Gyula, Szerus, köszöntünk itt a virtuális kis stúdiónkban. Ugye te voltál a Maszat 1-es csapatnak a vezetője. Igen, a, kicsit pontosítanék, hogy a koordinátora voltam, Bandi bácsi volt a csapat vezetője, Én rám az operatív feladatok hárultak de a kezdetektől fogva minden mozzanatát végig kísértem a projektnek, Orváth Gyula azóta, egyébként, már ugye ez majdnem tíz éves történet a Massat 1, egy olyan céget szervezett, ami pont a kockaműholdakra építi a tevékenységét. Ez a C3S Kft. És éppen a múlt heti hírek közé került be a C3S azzal, hogy az első három egységes kockaműholdjuk elindult az űrbe, és azóta már sikeresen be is jelentkezett. Nekem volt olyan szerencsém, hogy az újságírók közül majdhogy nem elsőként eljuthattam a C3-es budapesti központjába, és megnézhettem, hogy hol és hogyan készítenek ma egy kocka műholdat. Itt lehet látni, hogy mikor halad át a műholdunk? Tehát most legközelebb 5 perc múlva nagyjából lesz egy áthaladás. És akkor ebben a helyiségben lehet követni az áthaladást. Mit most lehet látni? A kölcs... Ez mi ez a helyiség? Ez most ez a mi misszióvezérlő központ. És itt szoktuk lekövetni a műholdnak az Ön, itt, jelent, Ez, amit a, a, szoktunk a látni a NASA közvetítésében, ugye? Hát, annak a űrközpont. Kisebb, de jóia, nyilván. A jobb felül látjuk a, az élőkamera képet az antennáról, ott majd, a, amikor elkezdné követni a rendszer az antennát, akkor látjuk, hogy forog és e, irányba áll. A középső képernyőn a vízesés diagrammal látjuk a beérkező csomagokat, meg a nyelvszinteket, illetve a kimenő csomagokat. Ja, már látom is, hogy ott forog ez az antenna. Ugye? Igen, igen. Ez tényleg elég gyorsan ráforog. Az amerikai hadsereg biztosít minden objektumról egy pályadatot, és ebből, ebből számoljuk ki, hogy mikor, mikor van fölöttünk. És az elején, amikor nagyon gyorsan forog, akkor a nyugalmi pozícióból kell a kezdő pozícióra átállnia, az egy, az egy gyors irányváltás az antennánál, ahol várja a a műholdat, és onnantól kezdve már egy lassú mozgás lesz, lassan követi le a műholdat. Ez a vízesés diagram, hogy megy lefelé az adat csomagoknak az övölel, ugye? Ahon érkezett adat, ott a nódata az átvált, átvált valami megjeleníthető számra. Uh -huh. Például itt felül ezek a pink színű mutatók, ugye? Így van. Aha. Itt láthatjuk, hogy az akkumulátor az majdnem, majdnem teli van. 12,3 volt lenne a, a maximuma. És az ugye a, a sötét és világos ciklusokkal kicsit-kicsit változik, de alapvetően szinte mindig teli volt eddig. Alexandra, ez a műhold, amit itt most követünk a képernyőn is, az adatai által, ez az, az első műhold, amit felbocsátottak? Hát ebben a méretben igen, tehát ez az első műholdunk, ez itt igazából a teljes platform fejlesztése volt a mi feladatunk, és egy... Több tudományos kísérletet visz magával, erre pár hét múlva fogunk rátérni abból a szempontból, hogy akkor tudjuk elkezdeni majd a méréseket. Egy titokzatos helyiség, itt mi történik? Ó, oh, oh, egy pillanatban meg tudom nézni, csak benézzünk, megjövünk be. Jó, igazából itt. Itt történik a, a művoldnak az összeszerelése, a bizonyos funkcióinak összeszerelése, mert ugye az integrációt azt ö, tiszta térben szoktuk ö, megvalósítani. Azért nem léphetünk be egyébként, hogy ö, ez nem, a tisztaságot? Nem, ESD védelem miatt nem lehet belépni, tehát itt is speciális ö, ö, parketta van, speciális asztalok vannak, <gül> itt most például éppen pont látszik a monitoron, ahogy a, a kollégám forrasztja. Most nem tudom, hogy talán látszik, nem tudom, de ugye ott a, a monitoron jelenik meg a mikroszkópos tevékenység. Ja, mert hogy annyira kicsi annyira a méret, kicsi, hogy nem. azt neki mikroszkóppal kell követnie, Így ugye? Van, tehát meg tudom Aha. mutatni. Konkrétan azt az ar nem tudom megmutatni, de van olyan panelünk, ahol 1300 forrasztást végeztünk. Tehát ez egy, mint, a, mint egy csipke, Tehát egy nagy, nagyon, nagyon pici forrasztások, és nagyon precíz forrasztásom van szükség. Mm -hmm. És érdekes jelenség egy műhold esetében az, hogy a műhold külsőit, ahol a napi ott, ott jelentősen megemelkedik a hőmérséklet, amit persze próbálnak különböző szigetelőkkel emelni, múltileg, ez a aranyszínű fólia, amit sokan látnak egy ilyen becsomagolása a művolnak a külsőjén. Próbálják ezzel a hőt valahogy kívül tartani, illetve a, a, a világ felé tekintő a művolnak pedig jelentősen képes lehűlni. Tehát a rendszernek az az egyik feladat, hogy ezt a hőkülönbséget, ezt megoldja. Ez akár kéterítse. lehet több száz fok különbség is ez a? Ez, ez akár lehet igen több száz fok. A mű volt kiterített verziója, ez az úgynevezett fletszat, aminek a most uh, űrben lévő uh, műholdnak a, a teljesen pontos mását látjuk. Uh, az a három unitban összepréselt sok-sok uh, uh, panel az ide ki van terítve. Uh, ezen a, a verzióján a műholdnak uh, uh, tesztelni tudunk, illetve különböző uh, új szoftver uh, verziókat tudunk uh, kipróbálni. Ugye most már a műholdon csak szoftveres változtatásokat tudunk uh létrehozni, de azt mit le lehet ellenőrizni? Hát vagy pedig hajós felkédeni, hogy ott forrasszon egy kicsit, ugye? Igen, ez egy drágább metódus nem működhet. Ez itt a műholdnak a makettje. Ez a, a radcube specifikus rész. Tehát ez maga a műhold, ezek az alrendszerek, ezek a, a, a, azok az a rendszerek, ami lényegében minden kis műholdban megjelennek. Az rendszer, a, a fedélzeti számítógép, a kommunikációs rendszer, Nálunk az a ezek speciális, itt a Igen, ez az, amit az előbb mutattam, a, a, ez egy eléggé speciális szerkezet, tehát ezek itt be vannak tekerve, és a, a podban, ahogy a, a rakétában elhelyezkedik a műhold, ez egy becsukott állapotban van. hogy mi ezt a lyukat tudjuk biztosítani? Tehát maga ez a téra, amit, amit, amiben bármilyen műszer, távközlési eszköz, ö, ö, kamera, optika, ö, bármilyen szent, tehát ami a küldetés célára. Ez a föl. Ez egy sőt egyébként itt van egy ilyen stabilizáló rendszer, ez is különböző méretű attól függően, hogy mennyire kell a gűholpányát precizen tartani. Az az autó motorja, ez az, az autó szerkezete és itt. Az, az meg az utas. utastér, illetve a A digitális világról érthetően. Ez a kocsmoder. A postmodem antivírus ma esti másik vendége Horváth Gyula, a C3S Kft. ügyvezetője, aki tehát már annak idején részt vett a Maszat egy műhold fejlesztésében is. És most a C3S Kft. az a magyar műholdas cég, ami erre szakosodott, hogy kockaműholdas szolgáltatást nyújtson. Jól foglalom én ezt össze egy mondatban, Gyula? Igen, nagyon-nagyon jól foglalod össze. Gyakorlatilag azért hoztuk létre a céget, hogy amit megszereztünk, tapasztalatokat a MassZAT egy felbocsájtásánál, illetve fejlesztésénél, azt ipari oldalon kamatoztassuk, hasznosítsuk. Ugyanis napjainkban ezek a kis műoldak most már szolgáltatás célú feladatokat is átvesznek, évente kb. 2-300 darabot bocsájtanak föl és erre a piacra léptünk be új termékekkel, amit itt lehetett is látni, vagy lehet is látni a háttérben mellettem. A Raskjúb küldetés az egy három unitos, műholdat valósít meg, és ezt egészen fel lehet skálázni 16 unitig a termékcsaládunkba, és ebbe tudunk kínálni hasznos tereket, ahogy a videóban is láttuk. Gyakorlatilag egy nagyon komoly távérzékelő, precíziós mezőgazdaságban is jól használható kamerát is be tudunk illeszteni ezekbe a műholdakba, akár egy méteres terepi felbontással, amivel már nagyon komoly szolgáltatásokat lehet biztosítani a katasztrófavédelemtől, elkezdve az urbanisztikán keresztül az energiásszektorban, át egészen a mezőgazdaságig, amit már említettem is. Én azt hallottam, hogy a világon összesen 10 vagy 15 körüli azok a cégeknek a száma, akik hasonlóképpen kockaműholdakkal foglalkoznak, és a 10-15 cég egyike a magyar 3S KFT. Mi lehet az előnye egy magyar cégnek a kockaműholdas piaci szegmensben? Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon nagy előnyünk, hogy ezt az egész fejlesztés az európai ünnökséggel együtt tudtuk elkövetni. Tehát azt egy fontos momentum, hogy a legnagyobb standardek, legmagasabb standardek szerint tudtuk fejleszteni. Ezt azért emelem ki, mert míg eddig elsősorban ezek a kisműholdak inkább kutatási célokat szolgáltak, nagyon-nagyon kevés cég esetében szolgáltatást, Addig ez most már teljesen megváltozik, és a következő 3-5 évben az elsődleges célkitűzés, az a szolgáltatás lesz. Ezért fontos, hogy a nagyon megbízható európai ürnökségi sztenderdek szerint fejlesztettük a műholdat, és amiben ebbe a 10-15 fős csapatban, mint a piac, kismiladás piac ma a világon erősek vagyunk. Az egyik az, hogy ugyanabban méretben használunk redundáns, tehát nagy megbízhatóságú, nagy rendelkezésre állási idejű rendszereket, a másik pedig, hogy kifejezetten arra fejlesztettük, hogy a teljes kör alatt, tehát körülbelül másfél óra alatt esik körbe a Földet, a teljes kör alatt akár folyamatosan tudjon üzemelni, akkor is, amikor földárnyékban van. Ezzel kedvezünk az olyan szolgáltatás célú kezdeményezéseknek, mint a távérzékelés vagy a telekommunikáció, amit ezeken a kismoldakon a napjainkban leginkább ellátnak. A kolléganőd Szél Alekszandra mutatta itt az előbb a Radki a maketjén, hogy mekkora helyre fér be az a hasznos teher, amit a megrendelőtök megvehet, ugye kibérelhet, kibérelti azt a kis helyet. Mi fér oda be, mondjuk egy kamera vagy, vagy mit lehet oda bepakolni érzékelőket gondolom? Igen, ilyen szempontból a három unitosnál picinek tűnik az a tér, tehát a hasznos tér és az alaprendszerek közötti arány az relatíve kicsi, bár még mindig sokkal jobb, mint a több száz kilós nagy műholdaknál. viszont hogyha megyünk fölfele, egy, tehát itt ebben az esetben látszik, hogy kb. ilyen 35%-nyi szabad kapacitásunk van, de hogy megyünk fölfele méretben, ugye a rendszerek nem lineárisan nőnek, és ezért például 6 unitban már akár egy nagyon komoly 4 méteres terepi felbontású, 4-5 méteres terepi felbontású kamerát is bele lehet tenni. Ha följe, még följe megyünk 12 vagy 16 unitba, akkor pedig már akár, ezek korábban is említett egy méteres terepi felbontású optikát, vagy telekommunikációs eszközt, ami IoT eszközöknek az adatforgalmát tudja biztosítani, vagy akár olyan űridőjárás szenzort, még komplexebb űridőjárás szenzort, mint amit a radkyúba is rettettünk, vagy, ami még izgalmasabb, nem olyan régen indítottuk be ezt a szolgáltatást, úgy hívják, hogy shared payload service, tehát, hogy megosztjuk ezt a payload teret, ezt a hasznos teret, és akár egy kártyányi elektronikát is fel lehet vinni ki próbálni. Ezt azoknak szoktuk kiajánlani, akik szeretnének erre a piacra úgymond bejutni, piacra vezetni terméket, ugyanis ezen a piacon, már itt az egész űrpiacra értem ezt a, ezt a kérdéskört, ezen a piacon akkor lehet egy terméket piacra vezetni, hogyha annak van referenciája, van repült referenciája, tehát el, elérik azt az úgynevezett trl Technology Radiance Level TRL 9-es szintet, és ezt tudjuk biztosítani azok számára, akik mondjuk nem szeretnének várni egy nagy küldetésig, vagy szeretnének tényleg nagyon gyorsan piacra kerülni. Vannak olyan startupok, vannak olyan termékeken ez, ezen a piacon is, ahol egy-másfél éves piacra kerülési időt kell biztosítani, hogy a versenybe egyáltalán fent tudjanak maradni, és akkor ők be tudnak foglalni helyet ezeknél a serpélódos küldetéseknél, és akár a költség. A műhold költsége megoszlik négy-öt felhasználó között. És így nagyon-nagyon kedvező gazdaságos megoldással tudnak a világűrbe menni. Erre nagyon nagy érdeklődés van egyébként, mióta ezt a szolgáltatást elindítottuk. Ez nagyon-nagyon izgalmas időszak szerintem, amikor. Mert ugye az, az űrkutatás eddig inkább a tudósok világa volt, és talán mostanában éljük meg azt a korszakot, amikor szépen lassan ö, kikerülnek a nyilvánosság elé a kereskedelmi szolgáltatások is. Erre majd még egy pár perc térünk itt a, a műsorban. És milyen klassz dolog ezt látni, hogy egy magyar cég is foglalkozik ezzel itt Budapesten. Bernita, te mit szólsz ehhez marskutatóként? Nekem nagyon-nagyon tetszik ez az egész, meg az, hogy tényleg ilyenre van lehetőség, hogyha ha mondjuk én nem marsot kutatnék, hanem a földet kutatnám, akkor biztos, hogy már járna az agyam, hogy mi mindent tudnék kitalálni, amit bele lehet tenni a hasznos tehernek, és akkor lehetnének saját méréseim. Tehát ez, ez, ez rettenetesen izgalmas. Viszont együtt... nekem van egy én ja, kértésem, hogyha lehet, arra vagyok kíváncsi, hogy ez a 16 unitos rendszer, ez azt jelenti, hogy akkor nem 33 centi, hanem annyira ilyen nagyon hosszú lesz, vagy ez azt jelenti, hogy ennyiszer ilyen három egység fog elindulni? Nem, valahol a kettő között, tehát így a CubeSat szabvány ugye ezt a három egységes műoldat, amit lehetett látni a hátam mögött, ebből a hat egységes úgy következik, mintha még egyszer mellé tennénk, uh -huh. úgy lesz a 12 egységes, hogy négyet, mintha egymás mellére raknánk és összeforrasztanánk, és a 16 egységes az még egy nyivel hosszabb a 12 egységeshez képest, tehát mint egy mikrohullámú sütő kb. akkora eszközt kell elképzelni, amivel ugyanúgy lehet nyitni napelemszárnyakat, tehát ha most kamerát szeretnék a fedélzetre tenni, oda egy nagyon-nagyon komoly optikát már el lehet képzelni. És egyébként, hogy ha már mars, olyan messzire még nem szaladnék, de már a holdköré, illetve majdnem a mars köré is terveznek olyan küldetéseket, amiket ilyen kis műholdakkal támogatnak meg, tehát kisebb szondákat, hasonlóan példának mindig az időképpel szoktam példálozni, hogy mint ahogy az időkép is, nagyon sok pici szenzor elosztva az országba rendkívül jó meteorológiai előrejelzést tud biztosítani. Ezeket a kis műholdakat is erre használják. A földközeli térben is, hogy hirtelen egy időben nagyon sok helyen tudok méréseket végezni. Ez nagyon sok felhasználásnál nagyon kritikus, nagyon izgalmas, és ez azt gondolom, hogy ahogy megyünk a hold újra meghódítása, illetve a mas egyre nagyon Meghódítása irányába, ugye hát most már azért a marsra elég komoly eszközöket, még helikoptert is küldtünk, akkor fel fog értékelődni a lehetőség, a potenciál az ilyen nagyon kis önálló autonóm szenzorok irányába, mint amit meg tud teljesíteni egy teljes kubszat. És ott nekünk annyi előnyünk lesz a versenytársakhoz képest, hogy pont ahogy mondtam, ugye a nagy rendelkezésre állás volt az elsődleges cél, tehát olyan kis műoldakat tudunk csinálni, ami a másik pályán is meg fogja tudni állni a helyét. Ez tényleg nagyon klassz korszak, és abból a szempontból is érdekesnek tartom mindezt, hogy vajon kik lehetnek azok, akik meg tudnak ma 2021-ben fizetni egy ilyen szolgáltatást? Arra vagyok kíváncsi, hogy például Magyarországról lehetnek-e nektek megrendelőitek, vagy inkább a földnek a gazdagabb országaiból jönnek majd az első megrendelők? Abszolút van lehetőség erre, akár magyar cégek számára is. Tárgyaltunk már olyan céggel, aki nagyon sok országba szállít olyan eszközöket, amit felruház IoT adatforgalommal, és sokkal egyszerűbb ilyen műholdas, miniműholdas flottán keresztül adat mint mondjuk annyi országban leszerződni a helyi telekommunikációs vállalattal. De ez csak egy példa a sok közül. Azt szoktam mondani, hogy minden szakterületnek meg lehet találni a mérőszámát, mezőgazdasági szempontból egy csúcskategóriás erőgép az annyiba kerül, mint egy műhold a esetünkbe. Ebből ki lehet deríteni, hogy azok a cégek, akik ilyen csúcskategóriás erőgépekből meg tudnak vásárolni 100 százat azoknak abszolút megfizethető egy ilyen műhold, amivel sokkal nagyobb terméshozamot tudnak biztosítani, sokkal jobban tudnak foglalkozni, és precízen műtrágyázást tudnak, vagy növényvédelmet, vagy egy az öntözést tudják rábízni az ilyen eszközökre, tudják gazdaságosabbá tenni. És hát nem beszélve olyan felhasználási területekről, ahol a technológiai függetlenség az nagyon fontos, nagyon sok ilyen szegmens van, katasztrófavédelemtől védelemtől elkezdve tudnék itt még sokat említeni, aminél nyilvánvalóan nem ez lesz a mondjuk úgy, hogy nagy költség. Szoktam mondani, hogy egy, egy harmad helikopter fel lehet tenni néhány műoldat, ami megtámogatja az egyéb szolgálatokat. Tehát meg lehet találni azokat a felhasználási területeket itthon is, de igen, jellemzően most az elmúlt egy évben körülbelül 40 ajánlatot adtunk ki. Ez elsősorban külföldre, de ebből 10% belföldre ment. Úgyhogy Igenis, nem egy úri hunc útság, ilyen kis műholdakat hadrendbe állítani és szolgáltatást építeni rá, tudok olyan magyar céget, akinek egy kilenc műholdas flotta, az kedvezőbbé tenni a telekommunikációs, jelen pillanatban lévő telekommunikációs költségeit. Akkor kezd kialakulni ez az űrbiznisz is, ugye? Igen, azt gondolom, hogy nagyon szépen formálódik egy hazai űrökoszisztéma, és egyre több cég nyit ebbe az irányba, akárhogyha más szakterületen dolgozott, más iparági területen dolgozott korábban, akkor egyszerűen kellően felkeltette azért az utóbbi öt év nagy változásai. Itt azért gondolok el, kezdve, elkezdve, a, hogyan fordul át a civil szektorban az tevékenység iparosított részének nem kis százaléka, ez felkelti az érteklődését nagy vállalkozásoknak is, de közép kis vállalkozásoknak is, és nyitnak ebbe az irányba, és nagyon-nagyon komoly lehetőségek vannak ebbe az idézélve űrbizniszbe. Tőlem szokták kérdezni például, hogy nem félek -e, hogy Magyarországon lesz konkurenciám, nem félek tőle, mert sőt kifejezetten örülnék neki, hogyha minél több mérnök tudna ezen a szakterületen Magyarországon dolgozni. Volt már, hogy az volt a szűk keresztmetszet egy projektbe, több 10 millió eurós projektről beszélek hogy nem tudtunk elegendő mérnököt összeszedni Magyarországon hozzá. És nagyon sokszor van, hogy egy országból várják a megvalósítást. Ez leginkább azért van, mert ennek a szegmensnek a finanszírozása még mindig nagy űrügynökségeknek a költségvetésein támaszkodik elsődlegesen. Ezt azért kevesen tudják el, Mászk is nagyon sokra, két, tehát 70%-ban a forrásokból fejleszt, és csak a maradék 30% kockázati tőke. Tehát, hogy nem teljesen tevődött át ez a civil szférába. Finanszírozási oldalon még az országok ebben nagyon-nagyon jelentős szerepet vállalnak, de egyre inkább azért a finanszírozók között megjelennek befektetők. Hogyha nézzük a világpiacot, gyakorlatilag hetente két-három. 10 és 70 millió dollár, átlag 10 és 70 millió dollár közötti befektetés jön csak a Space Business-be. A postmodem hallgatói és nézői elsőként kukkanthattak be a magyar műholdas cég a C3S Budapesti Központjába, és hallhattak első kézben érdekes infókat az űrbiznisz kialakulásáról Horváth Gyulától, a cég ügyvezetőjétől, és én arra kérem Gyulát, hogy maradjál még itt velünk pár percig, mert következik a műsorunk űrkütyű híradója. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Régi ismerőst fog feltűnni mindjárt a képernyőn, a Boston Dynamics, sárga színű, hát kutyához azért kevésbé hasonlító, de mindenképpen négy lábú robotja. Egy barlangban sétál ez a Spot nevű robot, Fején, vagy nem is tudom mién, van valami zöldszínű lámpa, meg mindenféle kiegészítésekkel látták el. Nekem az az érzésem, hogy valami olyan küldetésem van, minthogyha szimulálnák az űrbéli misszióját ennek a Spot robotnak, mert hiszen ez a cél, hogy a Boston Dynamics robotjai segítsenek az űrkutatásban is. Pál Bernadett, maszkutató és bemutató csillagász nekünk már februárban mesélt arról, hogy a NASA Perseverance, robotja, lényegében sok robotból álló űreszköz. Szerinted mi annak az esélye, vagy lehetősége, hogy ilyen egyébként létező robotokat is küldjenek még a Marsra? Nem egyszerűbb a a saját robotokat kifejleszteni? Jó, hogyha ilyen már kereskedelmi forgalomban kapható Boston robotokat is felhasználnak? Hát én szerintem... Ö hogyha nem nekik kell kifejleszteni, akkor nem nekik kell rá annyi pénzt elkölteni, annyi időt beleölni, annyi emberi órát beleölni, hanem akkor, hogyha tudnak venni ilyen robotokat, esetleg kevesebb pénzért, akkor szerintem ez nekik abszolút megélheti. Ráadásul itt a videóban, amiket bemutatnak, ezek a kutyaszerű, nekem abszolút kutya jut róluk eszembe, kutyaszerű robotok, ahogyan feltérképezik a barlangokat, az egészen fantasztikus, hogyha mi olyat tudnánk csinálni a marson, hát és sírnék örömben. Mert hogy a nagy előny az még mindig nem látszott, de majd a következő kis illusztrációnkban látszani fog, hogy Spot nem csak egyedül tud az idegen bolygón mászkálni, hanem rajban is képes kutatni a felszínt, vagy az ottani kőzeteket. Ezt láthatjuk majd ezen a felvételen, hogy több Spot robot is össze tud fogni, és egymást tudják segíteni. De Ebben az lehet az érdekes, hogy amit ugye a Perseverance-nek nehézség, ugye például saját magát is fotózni, de például ott van az a kis mars helikopter, ami mondjuk messziről tudja mutatni a Perseverance-t, vagy perseverance tudja mutatni a helikoptert, tehát hogy itt abban amúgy egy különösebb előny is van, hogyha itt több robot is segíti egymást. Igen, abszolút. Tehát itt, amit itt elmond, hogy az egyik robot ő kifejezetten arra van kifejlesztve, hogy, hogy mintát vegyen egy esetlegesen valami biológiai jellegű dologból, hogyha azt észreveszi a falon, és azt elvigye a másik robotnak. Tehát, hogy én szerintem ez egy abszolút jó megközelítés lehet, mert mondjuk például akkor annak a robotnak, amin a laboratórium van, nem feltétlenül kell úgy felszerelve lennie, hogy ő meg tudjon mászni ilyen bonyolult területeket, míg a mintagyűjtő robotnak viszont erre kiképezve kell lennie. Tehát én, én úgy látom, itt ugye eléggé hasonlítanak egymáshoz ezek a robotok, de lehet, hogy, hogy, hogy, hogy akár ezt úgy is meg lehet csinálni, hogy. Tényleg kifejezetten az adott feladatra szabni azt a robotot, aki laboros, ő laborozik, aki gyűjtő, mintát, gyűjt, mintát gyűjt, és akkor tényleg esetleg vizuálisan is máshogy festenek. Én szerintem ez egy, ez egy tök jó irány lenne. Horváth Gyula még itt van velünk a Skype vonalban. Gyula, mit szólsz ehhez, hogy együttműködnek a robotok? Ez a műholdak világában értelmezhető felvetés, vagy, vagy ez butaság? Abszolút jó gondolatnak tartom az együttműködő robotok mellett az együttműködő műholdakat, mivel gyakorlatilag ezt a koncepciót a konstellációknál már régóta alkalmazzák, és mi is szeretnénk ezt bevetni, de még annyit visszautalnék itt a Marson működő robotokra, meg arra a koncepcióra, hogy piaci cégek már kifejlesztett termékeit felhasználni, hogy ez egy nagyon jó irány, és az egész New space Community, az új űrös megközelítés az erről szól, hogy ha valamit már kifejlesztettünk, egyébként, ahogy Bernadett is említette, rengeteg mérnökórából, akkor azt ne kezdjük nulláról újra. Viszont azt a részét nem szabad elfelejteni, hogy a marsnál a sugárzási környezet az extrém mod más, mint lent a földön. Amikor a rakéta felmegy, akkor egy olyan rázkódás lép föl, amit a földön nem nagyon szoktak ezek a robotok, vagy bármilyen elektronika, vagy eszköz megtapasztalni. Illetve ott van az űr vákumja, és vákumban azért a hőelvezetés, az kicsit hogy történik, vagy a hőleadás, Ugye itt csak elvezetni, vagy lesugározni tudjuk, de például a hűtőventilátorok azok teljesen hatástalanok. Úgyhogy ennek a berendezésnek, ha oda visszük, és ott üzemeltetni akarjuk, akkor ezeket a plusz problémákat is meg kell tudni oldani. Ezek, amiben nagyban eltérnek az elektronikánál, például az űr elektronikák, a Földön használt elektronikáktól, de itt a fejlesztést már csak arra kell fókuszálni, hogy ezeket a robotokat ezekre az extrém körülményekre felkészítsük, és nem kell újra robotot fejleszteni. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog. Ugyanígy járunk el egyébként műholdaknál is. Nagyon sok olyan fejlesztés van, amit már a Földön kitaláltak akár szoftverbe, akár hardverbe, ha azt lehet űrösíteni, akkor tegyük meg. Most is ezt csináljuk például egy nagyon izgalmas projektbe, ahol egy mesterséges intelligencia gyorsító hardvert, amit az autóipar már használ, azt űrösítünk, technológizálunk űrben használható körülmények közé, és ezzel például a távérzékelő műholdaknál tudjuk az adatfeldolgozás egy jelentős részét már műholdfedélzeten elvégezni. Ez azért előnyös, mert, és itt jön megint szóba, hogy mi az, amikor együtt működnek műholdak, hogyha szeretnénk megtámogatni például a védelmet, nagyon komplex riasztási rendszerekkel, ami a cunamit földcsuszamlást, vagy akár az áradási körülményeket monitorozza folyamatosan, akkor mesterséges intelligenciával, több műhold konstellációba szervezésével olyan riasztási rendszer tudunk biztosítani, amik kvázi time, és nem napokat vagy heteket kell várni arra, hogy információt kapjunk például egy árhullám levonulásáról. Hát nagyon érdekes dolgokat mondhatok mindketten, és ezekből, amit elmondtatok, meg amit láttunk spot robotból, nekem leginkább a science fiction mozik, illetve regények is eszembe jutottak, és abszolút lehetne folytatni a sort a Boston Dynamics további robotjaival is, ugye pár héttel ezelőtt érkezett egy felvétel arról, hogy hogyan tud most már szaltózni, bukfencelni az Atlas nevű Boston Dynamics robot. Egy következő műsorban majd azt is megmutatjuk. De most még egy téma itt az űr kütyű híradóban, mégpedig az, ami a C3S-hez is kapcsolódik, hiszen egyértelmű most már, hogy az űrutazást kereskedelmi szolgáltatásként is meg lehet venni. Richard Branson-t aki éppen azt kérdezte, hogy szeretnél-e utazni az űrbe, és itt van a Virgin Galacticnak az űrhajója, amivel űrugrást lehet végrehajtani. Az elmúlt hetekben ő és Jeff Bezos is bemutatott egy-egy űrugrást, Hát annyiban kapcsolódik ez a c 3 eshez hogy tényleg megvehető ez a szolgáltatás, mert ugye éppen a mostani felvételünk napján, augusztus 31-én zárul az a pályázat, vagy mondhatjuk úgy, hogy szerencse sorsolás, amiben kiválasztanak két szerencsést, aki elutazhat az űrbe, és éppen ezt reklámozza Richard Branson az elmúlt hetekben a YouTube-on és a Facebookon is. Micsoda érdekes világunk van most már, hogy ilyen reklámok készülnek, hogy űrutazást lehet nyerni. Berni nem akarsz jelentkezni? Nem. <gül> Gyula? <gül> most már lejárt a határidő egyébként, de azért a szándék van, az érdekes. Minden, minden is. Majd, ha megérek abba a korba, mint annak idején Csász Simonyi, amikor elkezdett űrturistáskodni, mondjuk úgy, hogy majd valószínűleg akkor, akkor jutunk el ide. De ahogy te is említetted, egyébként mi ugye nem emberes küldetésekbe gondolkodunk, de hogyha bárkinek van saját fejlesztési energia elektronikája, amit szeretne megteszteni vagy egy olyan terméke, amit piacra akar vezetni, azt meg tudjuk reptetni a világőrbe, és tudunk segíteni neki a piacra a jutásban, mert repült referencia nélkül borzasztó nehéz, ezért volt egy elképesztően nagy mérföldkő számunkra is a Radcube pályára állítása, és hát most már kis kulisszatitok, több mint két hete üzemel, sikeresen minden rendben van, ma is vettük az adatait, és tényleg még most kezdjük elhinni igazán, hogy az elmúlt több éves fejlesztés, rengeteg több, sok-sok-sok ezer mérnökóra, befektetett mérnökóra, az végül azt hozza, hogy 16 technológiai doménbe tudtunk validálni TRL 9-es szintre ezzel a műholdal c 3 es technológiákat, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatomra, és tényleg minden nap így, mikor bemegyek, így rájuk nézek, csak az jut eszembe, hogy srácok elképesztően megcsináltuk újra és ezt jó hallani nekünk kívülállóknak is, és azért is nagy lehetőség nekünk itt a postmodernben beszélgetni veled, mert ilyen módon egy, nem csak a műszaki szakembernek a látószögét látjuk, hanem annak az üzletemberét is, aki üzletként tekint a, a világűrre. Úgyhogy engem például érdekelne, hogy ezen kívül amit itt most láttunk, tehát a Richard Benzonék személyes vagy embert szállító szolgáltatása és a ti kockaműholdas szolgáltatásatok mellett, miből lehet majd még a jövőben, akár a távoli jövőben üzletet csinálni. látsz -e ennyire előre a jövőbe. Abszolút. Két fő hype van most jelen pillanatban a szektorban. Az egyik, hogy hogy oldjuk meg az űrszemét kérdést. Tehát, hogyha valaki űrkukás autót tud készíteni, akkor azzal nagyon-nagyon komoly összegeket tud keresni. A másik pedig az aszteroida bányászat. Szoktak nagyon jó grafikont készíteni arról, hogy a legközelebb elérhető és nagyon hasznos fémeket tartalmazó aszteroidát, hogyha kibányászzuk, akkor hogy ezt egy grafikonon ábrázolják, hogy mondjuk mekkora pénzt lehet ebből kihozni, akkor szokták így a Facebook és hasonló cégek értékét mondjuk egy ilyen két egységgel ábrázolni, a teljes Apollo programot három és fél ábrázolni, és az első lítiumban gazdag aszteroidát meg 150 egységgel ábrázolni. Egy darab aszteroidáról beszélek. Hát elképzelhető, hogy ez nagy üzlet lesz a nem túl távoli jövőben. Most már azért nem azt mondom, hogy szaporodnak az bányász cégek, de azért van jó pár amerikai vagy luxemburgi bejegyzés, és még azon túl is. És nem szabad elfelejteni, hogy átlagos európai állampolgár 50-70 műholdat használ naponta, úgyhogy nem is tudunk róla. Telekommunikációban, műsorszórásban, navigációba, és még sorolhatnám ide tartozik a metrológia is. Minden, ami gyakorlatilag digitális világba behatároja az életünket, abban használunk műholdat. Tehát ez egy kulcs technológia, amit napjainkban olyan szintig használunk, hogy ahogy mondtam, kis műholdakból is több száz kerül fel a világőrbe, de mondjuk Elon Musk is bejegyzett 42 ezer telekommunikációs műholdat, és nem ő az egyetlen a piacon. Úgyhogy lesz mit csinálni, gyakorlatilag a műholdas technológia az egy következő, szálljunk be az internetbe, hogy egy régi, régi idézettel éljek, ez egy ilyen terület. Nagyon nem véletlen az, hogy hetente fektetnek be nemzetközi erőtérbe 10-100 millió dollárokat ebbe a szektorma. Horváth Gyulát arra szeretném kérni, hogy a jövőben is tudósítsanak majd bennünket azokra az újdonságokról, amik a C3-es körül történnek, mert örömmel számolunk be a magyar űriparnak. Most már ezt, hogy magyar űriparnak az eredményeiről, mindenféle újdonságairól itt a Postmodern műsorban. És mielőtt elbúcsúznánk, még Bernihez fordulok egy kérdéssel, hogy mi az, ami a következő hetekben, hónapokban a marson várható? Miről fogunk majd beszámolni ősszel, meg télen? Hát most a, az elmúlt he, az el, először az elmúlt hetekhez nyúlnék, vagy onnan a következő hetekre tudjak utalni. Megkísérelte az első mintavételét a perszevérensz, és nem sikerült sajnos. Nem úgy viselkedett az az adott küzet, amit kinéztek, mint amit vártak, mint a minta, és nem maradt semmi a gyűjtő kis csövecskében. Ez volt Úgyhogy az első sikertelenség, új... ugye? Igen, igen, igen, ez volt az első, ami nem így Annyira simán eddig a... ment eddig minden a pörsevirenszel, hogy túl simán. meglepő. Igen. <gül> De egyébként a, a marsi, marsi Regolitnak szokása teljesen máshogy viselkedni, mint ahogy azt várják a kutatók, úgyhogy ebből a szempontból nem volt meglepő. A ellenben m, új irányba indult. Talált magának egy új kőzetet, amire majd meg szeretne fúrni. Már lecsiszolt belőle egy kis darabot, hogy megnézzék, hogy annak milyen az állaga, és hát ezt várjuk most, én legalábbis nagyon, hogy megkísérelje a második mintavételét és remélhetőleg az már menni fog. Hát szóval innentől kezdve a Postmodemben rendszeresen lehet majd találkozni ezekkel a témákkal, űrkütyükkel, űrtechnológiával. Érdemes lesz bennünket követni. Bernivel azt beszéltük, hogy nagyjából másfél-két havonta jelentkezünk majd ilyen speciális összeállítással. De én most is nagyon élveztem, úgyhogy köszönöm szépen a részvételt mindenkinek, aki ebben a műsorban részt vett. Először most hat köszönjem meg vendégünknek, Horváth Gyulának, a C3S ügyvezetőjének, és természetesen pár Berninek is, aki ezúttal már a műsor javasolt egyébként a kocka műholdak témáját a mai műsorba. Ugyanígy megköszönöm részbetyár Gábornak, adásrendezőnek és szintén társzerkesztőnek a munkáját, és akkor jelentkezünk két hét múlva. Most következik majd újra a kazettás műsorunk, aminek megint egy külön élete van a YouTube-on, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes témákat gyűjtöttünk össze a kazettás témakörbe Justin Viktor újságíróval, tehát két hét múlva nagyon-nagyon érdemes lesz majd figyelni a Postmodern Műsor. Köszönöm szépen tehát a figyelmet, találkozunk két hét múlva, viszont halásra, viszontlátásra!